Каня Мальгарчук Говорити Видавництво Фоліо Місто Харків 2007 рік Читає Таїсія Дружинович Голоси Розділ перший Хвіст Я би хотіла мати хвіст Але не такий, як у відьом А такий справжній Справжнісінький хвіст Як то є у коней. Я би хотіла мати конячий хвіст, великий, сивий, пухнастий, розкішний. Я би його не ховала і не соромилася б його, бо, погодьтеся, нема чого соромитись такого розкішного хвоста. Я би його мила так само часто, як решту волосся на своєму тілі. чесала б його, користувалася б найкращими і найінтенсивнішими косметичними засобами. Іноді би заплітала його у косичку, час до часу робила би на ньому хімічну завивку, щоб був кучерявий. Словом, експериментувала би, любила би його, головне, якщо вже мати такий хвіст, щоб він був справжній, не якийсь нарухомий протест або рухомий, але якось механічно-електронно, головне, щоб я могла ним рухати так, як це роблять коні, так, як я рухаю своїми чотирма людськими кінцівками, мій хвіст був би п'ятою кінцівкою. Я би використовувала його за прямим призначенням, зганяла б ним мух із тіла, зі столу, з ліжка, з інших людей. Бо мухи останнім часом справді дуже знахабніли і не бояться моїх рук. Сідають на мене без найменшого страху, ніби я, я якийсь труп або навіть щось неорганічне. Я розумію, можливо, у цій порі року, пізньої осені, мухи просто не можуть швидко реагувати – вони якісь приторможені, ніби смиренно чекають на власну смерть, ніби їх хтось нагодував снадійним. надійним. Можливо, саме тому мухи поводяться так нахабно, вони просто сонні, а я думаю, що нахабні. Але все це не має значення, якби у мене був хвіст. Могла би прилегко їх звідусіль загнати або навіть вбивати. Якби мала хвіст і якби він був справжній, бо я не хочу прутезного хвоста, хочу справжнього. «Думаю, з ним була би лише одна проблема. Важко би було сидіти. На сільзі, на дивані, на ліжку, на землі. Хвіст би заважав. Але я терпляча. Я відмовлюся від сидіння заради цього. Бо я заради чого? У мене був би хвіст?» «Не думайте, що я не хочу бути оригінальною чи якоюсь там. Не хочу вирізнятися з інших. Загалом мені на це начхати. Я би, може, навіть нікому не показувала хвоста». Хоча, напевно, приховати його буде важко, адже хвіст має бути великий, пухнастий, розкішний. Я буду його чесати, часто мити, парфумити, щоб від мене, не дай Боже, не смерділо конятиною. Таке може бути, що від мене з хвостом раптом засмердить конятиною. Це не такий смертельний сморід. Можу навіть зізнатись, що конячий запах мені подобається, він приємний. Але коли він конячий, а не людський, людина смердить людськістю, людством, людяністю. Якби від мене засмерділо конем, то напевно багато моїх друзів вмить від мене відсахнулося б. Спочатку вони не будуть показувати своєї огиди, але пізніше все одно не витримають. Я розумію, таке витримати важко. По перше, важко взагалі усвідомити, що в когось, кого ти добре знаєш із дитинства, а раптом з'являється хвіст і не будь який, а конячий. Я думаю, з усіх хвостів саме конячий найкращий, найелегантніший. «Боже, зроби так, щоб у мене виріс справжній конячий хвіст, такий, щоб я могла ним рухати, як рухаю ногами і руками, деколи свідомо, деколи автоматично, ну так, як це буває з ногами і руками. Я розумію, наскільки моє бажання є неприроднім, бо я могла б хотіти чогось іншого, чогось такого людськішого, грошей вічної любові, вдячних дітей, добрих сусідів, громадської поваги, може, навіть громадського визнання, слави, тобто. Але ні, я такого не хочу, хоч і не маю». «Хочу хвоста». Коли я була маленька, то часто думала, що він в мене росте з куприка. Я обмацувала свій куприк і здавалося, що він, той горбик на крижах, більшає. У шість років я дуже сильно і боляче гепнулася з куприком на бетон. Я пам'ятаю, що щось у той момент ніби хруснуло, ніби зламалося. То, напевно, був мій хвіст. Він зламався і перестав рости. Хто знає, може хвости так само, як постійні зуби, як руки і ноги, більше не регенеруються?» Тепер я чекаю тільки чуда. Не треба бути такими скептичними чуда існують. Вони трапляються вкрай рідко, за життя однієї людини, може, разів, два, три, але трапляються. Чудо це щось таке, що неможливо зрозуміти. У нього можна тільки повірити, і я вірю.